אל עמק הסידים הוא ים המלח. שתם עשרה שנה עבדו את חדר לעומר, ושלוש עשרה שנה מרדו. ובארבע עשרה שנה בא חדר לעומר והמלכים אשר איתו, ויכו את רפאים בעשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם.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 ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבוים ומלך בלע היא צוער ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. את קדר לעומר מלך עילם ותדעל מלך גויים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אל לסר ארבעה מלכים את החמישה. ועמק הסידים בארות בארות חמר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 ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרא, האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ורית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות, וירדוף עדן. עד